والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين ولا عدوان الا على الظالمين كالمبرقعة والمشركين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الجلاء وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شاء الله الله عز وجل, ein mit sehr Arab, er einer ganz Sahaba رضي ein ganz mit ja. einer sehr hohen unter den വരൂ സഹാ തീസി Salman al-Farisi, ഗുഷ് ഉയ സഹാ സരി als er gefragt wurde oder als man ihn fragte welchen Sohn bist du er sagte ich bin der Sohn von vom Islam ich bin Islam Sohn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch Salman minna ahlul bayt Salman gehört zu uns ahlul bayt aus der Familie des Propheten stallahu alaihi wasallam dies dieser große sahabi muslim gibon diese Geschichte wir uns da schön dahin zeigen und sehr wichtige Sachen im Islam zeigen. Er radhiyallahu er anhu wa ardaah erzählt diese Geschichte Zelda. Er sagt, ich war ein Mann aus Berlin, von den Bewohnern von Isfahan aus einem Dorf. Und mein Vater war der Hayyash oder der Oba Haf von unserem Dorf, er war reich und er hatte viel Eigentum. Und ich war da, da sein Lieblingssohn. Es gab keinen Menschen, denn er mehr liebte aus keinen er liebte. Er hat mich so geliebt, dass er mich für immer und ewig zu Hause ließ. Er hat mir verbietet, dass ich rauskomme. Und ich habe mich dann angestrengt, um die Religion von Al-Majus, von den Persern zu lernen, bis ich derjenige wurde, der sich um das Feuer kümmerte. Wir wissen, dass die Perser, sie haben das Feuer nie auslöchen lassen. Und da war einer, der die Rolle hatte oder die Aufgabe hatte, dass dieses Feuer immer anbleibt. Immer wenn... Dass Feuer schwach wurde, hat er Holz oder Öl geholt, damit das wieder äh, stark wird. Und er hat gesagt, ich habe dieses Feuer nie auslöchen lassen. Und mein Vater hatte äh, einen Garten, wo er äh, seine Sachen holte. Also der ging immer zu dieser Stück Erde, um Landwirtschaft zu machen. Einen Tag war er am Bauen, also Salman, das habe ich hier erzählt, der wollte ein Haus bauen. Und er sagte mir, oh mein Sohn, ich bin jetzt sehr beschäftigt. mit diesem Bau, ging du heute zu diesem Garten und kümmer dich um die Sachen. Und unterwegs erzählte mein Prediger, sagt, ich bin dann gegangen und unterwegs bin ich an einer Kirche vorbeigegangen, einer Kirche vom Christen. Und ich habe gehört, wie laut ihre Stimmen beim Beten waren. Die waren am Werk in dieser Kirche. Diese Stimmen haben mir gefallen. Dann bin ich in diese Kirche rein gegangen, um zu sehen, wie sie machen und was sie machen. Als ich da, gefallen gefallen. mir mir sehr sehr viel, was ich ich ich ich ich ich gesehen habe. habe habe Und und und und dann Dann bin bin mit ihnen den ganzen Tag geblieben und ich ihre ihre Religion Religion gut geheißen, ihre Religion hat mir sehr gefallen. Dann bin ich nach Hause gegangen und ich sagte zu meinem Vater, ich heute so und so und so erlebt. und ich hat gemerkt, dass diese Religion viel besser als unsere Religion ist. Mein Vater, ich werde auch nicht geboden und hat sehr viel Angst um mich gehabt. Dann hat mein Vater mir Kapitel im Mund flüßen gemacht, damit ich das Haus nicht verlasse, weil er mir gesagt hat oder weil er mir sagte, unsere Religion ist viel besser als die Religion von diesen Christen und ich antwortete, bei Allah ihre Religion ist viel besser als unsere Religion. Ich hatte gefragt Woher sie diese Religion und woher diese Religion Religion und und und stand die die haben mir mir gesagt gesagt aus Asham, also aus also Jerusalem Azza wa Umgebung dann habe habe ich ich ich ich ihnen ihnen nachdem gefesselt wurde wissen lassen dass dass wenn eine Karawane kommen soll die in Richtung Jerusalem oder Syrien etc. fährt dass sie mir das Bescheid sagen damit ich mit dieser Karawane ഇഷ്ടൂലീ ein Tag danach oder ein paar Tage danach ist eine Karawane gekommen und die Leute haben mir von dieser kirchliche Geschicht und mir gesagt soll man die Karawane indah und wir werden jetzt zu Ascham fahren denn du mit kommen willst man muß du jetzt kommen dann bin ich von zu Hause gefloren und ich will dann zu dieser Karawane gegangen und mit ihnen zu schandigangen. Als ich da war, habe ich Moritz getroffen und ich habe gesagt, wer ist der stärkste Mann in dieser Religion, derjenige, der am meisten der am meisten über diese Religion weiß? Er sagt, denn da gibt's einen Bischof in Anatersch. Dann bin ich zu diesem Bischof gegangen und ich habe ihm gesagt, ich habe Gutes von eurer Religion gehört und ich möchte von dir etwas hören und etwas lernen. Wenn du möchtest, wenn du es mir erlaubst, dann werde ich dich dienen und ich werde alles tun, was du sagst, aber lass, dass ich bei dir lebe, damit ich deine Religion lerne. Der Bischof sagte, ja, ist kein Problem, du kannst bei mir bleiben. Und dann erzählte er mir ein Pferd, der sagt, kurze Zeit danach habe ich gemerkt, dass dieser Bischof kein guter Mensch war. Das war ein Dienst und ein Betrüger. Der hatte den Mensch gesagt, er war Spender und er ward immer für die armen spenden und als die Leute ihm gold und silber geholt haben, hat er das gold und silber versteckt und nicht gespendet und er hatte sieben großen Kannen dann vor gemacht und sie irgendwo begraben hat ein von dort. Als dieser Mann starb, sind die Leute von diesem Dorf gekommen, um ihn zu begraben und ich sagte ihnen, dieser Mann war ein guter Mensch. aber andieb und betrüger. Und die Leute sagten mir, wie ja, legitim ist sicher, was du sagst? Pass auf, was du uns über unser Bischof sagst. Und er sagte, er hat euch immer mit Pauli Geld oder Gold und Silber gestemmen und er hat das nicht weiter gestemmt. Er hat das nicht weitergegeben, er hat das versteckt. Dann habe ich ihnen gesagt, wer soll man beerdigen? Rabbiy Allahu anhu arda zak. Dann habe ich ihnen gesagt, wo Adiwachen er gegraben hatte. Wir sind gegangen, wir die haben diese kan der Held hat mit Gold und Silber ausgegraben und dann haben sie gesagt bei Allah bei Gott ihr werden ihn nicht begraben nicht begraben der gestorben ist dann haben sie ihn nicht begraben und wir haben ihn dann gekreuzt und mit Steine verworfen danach ist ein anderer gekommen um diesem verstorbenen Bischof zu ersetzen und dann sagt Salman entfernt ihn derjenige der das Gitahn hat, der das der gekommen ist nachdem dieser Mann starb, war ein guter Richter, war ein sehr guter Richter. Ich habe niemanden gesehen, wie bald der so gut debete und der Gott so der fürchtete. Und dann habe ich bei ihm viel gedenkt. Der hat ähm, am Donnerstag gebetet, der hat äh, einige eine Minute. Ja, der hat viel gebetet und viel gespendet, viel geopfert, das schrecklich habe ich getan. Und er hat nicht sehr viel mit Dunja zu tun gehabt. Dann, eine Zeit danach, habe ich diesen Mann richtig geliebt. Und ich bin mit ihm eine Zeit geblieben, bis er starb. Und als er starb, bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, oh du, du weißt ganz genau, dass ich dich hier liebe. Und ich habe niemanden so geliebt, so wie ich dich bis jetzt geliebt habe. Und jetzt, wie du siehst, du wirst bald sterben. Was für einen Ratschlag gibst du mir? Und was befehlst du mir? Dieser Mann sagte, oh mein Sohn, bei Allah, bei Gott, ich kenne niemanden, der Gott so anbetet, wie ich ihn anbete. Alle sind aufgestorben. Und die meisten haben ihre Religion geändert und gewechselt. Die haben Falsifikationen und Erneuerungen in unserer Religion gemacht. Ich kenne nur einen Mann in einer Stadt, die Al-Nussel heißt, der noch so ist wie ich und der noch diese religion christentum so hat wie wie am anfang war und der hat so gegangen zu in dem um fest dann ist Salman der Rishi nach dem dieser Mann starb der ist wie zu zum anderen Priester gegangen der in Mosel war und der hat ihm gesagt o oh christo o oh din Allah ich war bei dem anderen dann hat er die geschichte erzählt und als er starb hat er mir empfohlen zu dir zu kommen Und ich möchte bei dir bleiben, um dich zu dienen und von dir zu lernen. Und er hat mir auch gesagt, dass du der Einzige noch bist, der so die, der Christentum, die Religion folgt, wie sie am Anfang war. Der Mann sagte zu Salmanen Farisi, du kannst bei mir bleiben. Salmane Farisi erzählt, ich bin bei ihm lange Zeit geblieben und ich war, ich habe gefunden auch, dass er der beste Mensch war, den ich jetzt, bis jetzt getroffen habe. aber kurz zuletzt danach wollt Allah azza wa jalla den Priester wieder steht. Dann der andere Priester aufsteht. Und als er am Sterben war, habe ich ihm gesagt, o oh, du weißt ganz genau, was ich dich liebe und du weißt ganz genau, warum ich gekommen bin. Tat er ihm die Geschichte wieder erzählt und dort er ihm gesagt, ich bin du am Sterben und ich frage dich, was für einen Ratschlag, was für eine Rofia gibst du mir? Was für Befehl gibst du mir? Was für was soll ich jetzt machen? Der Prinz versagte, o oh, mein Sohn, isch keiner niemand auch erden der so ist wie ich gewesen bin außer einem mann in einer stadt die nisibin heißt und da ist ein mann der die wahrheit folgt der ist der gewesen zu ihm der prüft der stadt und selman alfarisi ist zu diesem anderen mann gegangen und er hat ihm die welde geschicht erzählt er hat ihm gesagt was mich jetzt geschah und das ihm entboren wurde das er zu ihm kommt das er zu ihm geht Dieser Prista Zacke dann das Dubai Mia online. Sein Antrag ist bei ihm eine Zeit gegeben. Und er sagte und ich habe bei dem besten Mann gewohnt und mit dem besten Mann gelebt. Denn bei Allah azza wa jall. Kurzet sei danach ist dieser Mann wieder auch gestorben. Wie bei jedem Mann bei dem er ging, jeder von diesen Männern starb. Subhanallah. Aber er fragte immer die Lebensfrage. Wie sind zu dir gekommen? weil ich ich ich ich die die Religion will und und du du jetzt was für eine hat mir soll ihm diese Frage gestellt und dieser Priester sagte ihm, oh mein Sohn ich kenne niemanden dass die Religion so folgte, wie ich die habe auf Erden, außer ein Mann bei Ammuria. Ammuria ist eine Stadt, zum Romischen Reich Reich damals folgte. Geh zu ihm und sag, dass ich, dass ich dich zu, dir, zu ihm schicke. Salman al-Farisi ist sobald dieser Letzte gestorben, sobald der Letzte starb, ist Salman al-Farisi zu diesem anderen Mann in An-Nuriyah gegangen. Er ist zu ihm gegangen und hat ihm natürlich die Geschichte erzählt. Und der Mann sagte ihm, wenn du möchtest, kannst du bei uns bleiben, hier. Und du wirst immer willkommen, und du wirst immer willkommen, und du kannst mit uns Gott anbeten. Salman al-Farisi, ich dann bei diesem Mann gewesen und er erzählt und als ich bei ihm war, habe ich ein bisschen gearbeitet, ich hatte, ich ich ein paar Kühen und Schafe hatte. Aber danach, Gott sei danach, war auch die Zeit, da dieser Mann stirbt. Und als er starb, bin ich wieder zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, o oh, du warst ganz genau Warum ich dich kommen bin, weil mir Geschichte kennt bietet ganz gut. Was für ein Ratschlag gibst du mir? Wohin soll ich gehen? Zu wem soll ich gehen? Dieser Mann Laqatus al-Ba'alisi Omanzon oh bei Allah azza wa jall ich kennen niemanden, der noch heute tut, diese Religion so folgt wie ich. Es gibt keinen Mann mehr. Alle sind ausgestorben. Und wenn ich wußte, dass es einen Mann gibt, der die Religion so folgt wie ich, dann würde ich es dir sagen. Es gibt aber keinen. Ich kenne von niemandem. Aber ich weiß, dass die Zeit, dass ein Prophet kommt, ist sehr nah. Dieser Prophet, der jetzt bald kommen wird, wird die Religion von Ibrahim wieder erleben. Die Religion von Aziz-Ruhid. Und dieser Prophet Der in Arbal Arab kommen. kommen. Er Er Er auf Erden oder auf oder dem Gebiet, wo die die die die Araber wohnen kommen. Er wird eine Stadt Stadt verlassen und zu einer anderen Stadt gehen, die zwischen zwei, sagen wir, zwei sagen Orten, die voll mit Palmen sind. Wenn du kannst, geh zu Denn dieser Mann hat Zeichen. Seine Zeichen Seine er ist Keine Spende, keine Salata. Er ist nur Geschenke. Und er hat zwischen seinen Schultern, er hat, wie heißt das, das Zeichen der Prophezeiung. Das sind drei Zeichen. Und er wird von einer Stadt zu einer anderen Wand an. Er hat ihm die Details gegeben. Und dann ist er gestorben. Dann sagt Salman al-Farisi, sobald dieser Mann strahlt, bin ich kurz in Al-Nuri geblieben, so viel und so lange wie Allah azza wajall wollte. Und dann kam eine Karawane, kamen ein paar Männer aus aus der aus arabischen Land, die von dem Stamm von Bani Kalb gehören. Diese Männer waren die El-Ghazat aus von Bani Kalb. Bigen zu ihm gekommen. Und ich sah ihnen gesagt, woher, woher kommt ihr, die Zagten die von Araba? Dann hat er gesagt, ich will mit euch zu Meckern fahren und ich habe ein paar Eigentümer, ich habe Kühe und ich habe Schafe. Wenn ihr er wollt, gebe ich euch das, dafür, dass ihr er mich mitnimmt. Sie sagten ja und sie haben ihn mitgenommen. Aber unterwegs haben sie ihn zu einem Mann verkauft. Sie haben einen Mann verkauft und sie haben ihm gesagt, der hier ist unser Diener. Und sie haben ihn als Diener verkauft. Das heißt, sie haben ihn verraten. Dieser Mann, der ihn kaufte, war ein Jude, ein Yahudi. Von einer Stamm, und zwar von Banu Quraida. Und die Banu Quraida, die waren in, der, in Medina, wie wir ja wissen. Und dieser Mann hat ihn gekauft und hat ihn mitgenommen. Oder nein, der Mann war ein Jude. Und sein Cousin war aus Banu Quraida. Und als der Cousin diesen Juden, nun man der Indikaft hat besuchte hat er ihm geschenkt er hat ihm Salman al-Farisi geschenkt und der andere nahm ihn mit zu seiner Freunde und als ich der weg wir jetzt Salman al-Farisi und sobald ich in Bani Qurayza in der Medina war musste ich dann dann die Stadt war über die wie man erzählt der der Prophet oder der nächste Prophet der würde hierher kommen und ich bin in diese stattgeblieben, während der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in Nekka war. Ich wusste aber nichts darüber, über diese neue Religion, weil ich als Diener sehr beschäftigt war. Den ganzen Tag musste ich arbeiten und ich wusste überhaupt nicht, was damit war. Ein Tag, als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Al-Hijra machte und zum Medina ankam, ich war ganz oben auf eine, auf, einen, auf eine Palme am Arbeiten und ich war, Dann kam ein Mann und zwar der Cousin von meinem bibis von meinem Herrn nicht zu ihm gekommen und er hat ihm gesagt: "Wo bist du? Wo bist du jetzt? Nur Gott Nur Gott die Agaba bekämpfen. Die sind bei Gott jetzt in Kuba, vielleicht auch in in Medina, wissen die sind jetzt. In Kuba und die haben sich gewammelt um einen Mann der behauptet als I and Prophet. Der Manfredi war Zubayr des Staats binh sone raus geboden, daß ich fast von dieser Palme und der Palme bin. Ich habe mich behescht und bin schnell runtergekommen, um bin zu zu diesem Kurat von meinem Herrn gegangen und da habe ich ihm gesagt, wie der Hule was du gesagt hast. Wie der Hule was du gesagt hast. Bis du dies hast, mein Herr, als er das sah, schlug mich und sagte mir, was geht dich das an? Wer soll da arbeiten? Denn der Herr ist sehr zornig geworden. Dann hat Salman el-Farisi jetzt, der weiß, dass ein Mann gekommen ist und alles geht, so wie ihm dieser Priester erzählt. Er sagte, Rabbi Allahu Anhu Arda, ich hatte was zum Essen gesammelt und ich habe gewartet. Ein Tag danach bin ich zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gegangen und ich habe ihm das angeboten und ich habe ihm gesagt, ich habe gehört, dass du ein sehr guter Mensch bist, der nicht allein hierher gekommen ist. Die Leute, die mit dir gekommen sind, sind Fremde in dieser Stadt und er braucht etwas. Und hier ist ein paar Essen für euch als Spende. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als ich ihm diesen Täter mit Essen gab, sagte, zu seinen Männern, also zu seinen Sahaben, die mit ihm waren, kommt und isst. Und er hat nicht davon gegessen. Dann habe ich gesagt, das ist Nummer 1. Also er isst nicht, was As-Sadaqa isst. Keine Spende. Dann bin ich gegangen. Und einen Tag danach bin ich gekommen und ich hatte noch was anderes zum Essen. Dann habe ich zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, ich habe gemerkt, dass du, ich habe gehört oder ich habe gesehen, dass du As-Sadaqa nicht annimmst, dass du keine Sadaqa annimmst, keine Spende annimmst. Und das hier ist jetzt eine, ein Geschenk für dich, damit ich das vernünftige dir bin. Dann hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam diesen Teller genommen, hat davon gegessen und hat zu den anderen Sahaba gesagt, dass die mitessen. Salman al-Ferish stand auf und sagte, das ist die zweite. Das heißt, er isst keine Sadaqa, keine Spende, sondern nur Geschenke. Gut. Jetzt bleibt die dritte. Er ist gegangen und aufgeteilt, Meintag danach ist Salman Salman al-Farisi al-Farisi und und und dann dann hat er er er er, er bei dem Propheten, sallallahu wa sallam, gesehen, was er angezogen hatte und er sagt, ich ich habe mich hinter ihm gestellt um zu suchen, wo dieses Zeichen war als der Prophet merkte, dass dass etwas suchte ließ ließ er, sein sein Gewand er sein Gewand dann, sagt der Salman Farisi, -da, und dann sah ich das Zeichen der Prophezeiung. Sobald ich das sah, bin ich auf den Boden gefallen und fing an zu weinen und zu heulen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu, kam zu Salman al-Farisi und sagte ihm, was ist mit dir los? Dann hat ihm Salman al-Farisi die Geschichte erzählt. Als er ihm die Geschichte erzählte, war der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sehr zufrieden und er war sehr glücklich mit dieser Geschichte und er sagte ihm, erzähl diese Geschichte, സഹാഷ്ടി മുതൽ ഇഷാബർ വൈ മീന Und ich konnte nicht den Muslime bei dieser Tat, bei diesen Zweikämpfen helfen. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat ihm dann was gegeben mit dem Sahaba, damit er sich frei kauft. Und er hat sich frei verkauft und dann hat er danach jede Sache mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, erlebt. Einmal, wie wir ja wissen, die Schlacht von Al-Khandak, Al-Khandak, dieser Gräber. Wir wissen, dass Banu Quraida, die die zu den Quraishiten gegangen, also manche von von von Medina, ein ein mit dem sallallahu wasallam, hatten, sind zu Quraish und und und und haben zu den gesagt, kommt und lasst uns Muhammad und seine Leute Er greift von einer Seite und wir greifen von der Seite greifen der dann werden die verlieren und wir ദി ഗുണീൻ ഗിഫ്റ്റ് los. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies erfuhr, wussten die Muslime, dass jetzt eine große Prüfung kommt. Dann hat ihm Salman al-Farisi die Idee gegeben. Er hat ihm gesagt, in Persien, als uns jemand angreifen wollte, haben wir Gräber um die Stadt herum gemacht. Jede schwache Stelle, die um die Stadt war, haben wir mit Gräber geschützt, damit der Feind nicht rüber kann. Dann hatten die Muslime mit den Propheten sallallahu aleyhi wa sallam angefangen, dieser Handak, dieser Grab zu, zu machen. Und die Sahara natürlich waren in Gruppen geteilt. Dann sind die Al-Muhajirin aufgestanden. Zu wem soll jetzt Salman im Farisi gehen? Er kommt aus er kommt aus Terwin, aus Faris. Und er war in Medina. Die Muhajirin al-Ansar, die Bewohner von Al-Muhajirin standen auf und sagten, Salman geht uns Und die Muhajirin standen Abend und sagte nein Salman geht uns geht er auch er hat auch die derto al madina gemacht man stand der prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte nein Salman minna ahl al bayt Salman geht uns ahl al bayt Natürlich in dieser Schlacht wir wissen wie die Sache gegangen ist und gelaufen ist und wie Allah azza wa jalla die muslimen zu musik brachte in den a er soldaten gesandt hat die niemand deren konnte wie der wind und furcht und angst wie die feinde des islams bekam und dann haben die muslimen gewonnen und die das ende der geschichte können wir inshallah wa azza wa jall dann in den siya geschichten lesen eine andere sache der profet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal as subaqu arbae die liegen die die Ersten waren, oder die Ersten sind vier. Ich bin der Erste unter den Araber und Suhaib ist der Erste unter den Römer und Salman ist der Erste unter den Perser und Bilal ist der Erste unter die Leute aus Al-Habasha, von Al-Habasha, von Etiokien. Salman al-Farisi hat einmal, natürlich wir wissen, dass Salman al-Farisi nicht nur ein einfacher Sahabi war, der hatte sehr viel Wissen. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte einmal, wenn die Religion in Periaden war, das ist eine Sterngruppe, in der Fureyya, لَنَذَهُ سَلْمَانِ Trotzdem, auch wenn, der, wenn das Wissen um die Religion bei dieser Sterngruppe wäre, würde Salman al-Farisi dieses Wissen erlangen und bekommen. Das ist, weil Salman al-Farisi den Islam erst bekam, nachdem er mehr als 10 Jahre gesucht hat. Er hat gesucht und weiter gesucht und weiter gesucht, bis er Muslim wurde. Dazu, der, dieser Sahadi hat alles, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht, miterlebt, also alle Razaawat, alle Schlachten außer Badr und Urheb, wie wir gesagt haben. Dazu gibt es ein Hadith bei Muslim, in dem folgende steht. Ein Tag ist ذا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه تو سلمان الفارسي جيكمن متسلمان الفارسي ذا صهيب ونبلال وند أبو سفيان إسمت أنا قبض في قراشي بن جيكمن ألس سلمان الفارسي إن ذا با ذاكت إيم ما أخذت سيوف الله من عنوك عدو الله ما أخذها جي شعاية فون الله عز وجل هابن نشت فم كبس فم سين فون الله عز وجل جنوب جنومي von von von von von von Allah dem dem Kopf großen Mann und über Herrscher ൂൂ ബ Und er sagte sagte. sagte ihm, was Salman al-Farisi zu Abu Sufyan sagte. Als der Prophet, sallallahu hast er hast, hast du die Sind sie auf dich Wenn du sie gemacht hast, dann hast du die sie Wenn gemacht gemacht. dann deinen Herrn ീ വസ്ൂ അബു സുഫിയാന വസ്ീ സൂ ദ സോ വെസ്മ hat ദിഹ് er gesagt, O Abu Bakr, Ich hoffe, dass du die nicht so nicht gemacht hast. Wenn du die so nicht gemacht hast, dann hast du dein Herrn, hast du Allah alljewegen so nicht gemacht. Dann ist Abu Bakr Safat zu ihnen zurück gegangen und hat ihm gesagt, was so du nicht gemacht, dann sagte ihm Juma. Und das ist eine große Sache, eine große Ehre für Abu Bakr. Eine große Sache für Salman al-Farsi und die anderen zwei Sahaba. Denn, wenn sie werden, wird Allah auch Subhanallah, was für eine Lage. Eine andere Sache, die al-Farisi al al hat. hat dass der Taufel, sallallahu wa sallam, als er ankam, er zu Medina Medina zwischen jedem aus Medina und einem genommen, Und und genommen. genommen einen von äh, von, von Muhajirin മഹാജരി und Abu Sufyan bin Salman al-Fariqi radiyallahu anhu wardahu nach der Tod von Abu Darda ibn Abi Indiza zakat und so ab und so und ein Tag ist Salman al-Fariqi mit seinem Bruder jetzt Abu Darda gegangen nämlich Abu Darda für Salman eine Frau zu für eine Frau sucht weil nicht er geheiratet Dann ist Abu Abu Abu zu zu diesem Haus um diese Frau Frau für für Salman Salman Salman al-Farisi al-Farisi al-Farisi bieten, Aber aber die Verwandte von dieser nein, geben wir nicht, wenn du du willst, kannst sie Und hat anhu ഹീഫോ സമാനി ശുബീതായി സമാനി സമാനി നശിയുസാഗൻ ബസോ സരിഫീ ബോൺ ഇൻ ബസ് സലമാന അഫരിഫീ ഇഷ ഇൽ ബീമാന ഫോ സമരീ Iman mit Al -Qadar, Al -Qadar. Allah Allah hat hat diese Frau für für Abu Darda die war für ihn subhanallah keine Schrei, keine Schreie, kein kein kein Schrei Streit keine Schlägerei, keine Schimpf, keine Schlägerei Schimpf der hat ihn nicht nicht getan ich ich soll mich und ich bin derjenige der mich soll, da ich eine Frau heiraten wollte die Allah für dich hat. wie er diese Lage mit so Eine mit solchen schönen Wörtern aufgemacht hat und erlückt hat. Dazu, Salman al-Farisi, wie gesagt, war ein großer Eilig unter den Sahara. Abu Huraira, radiallahu anhu ar-da, sagte über Salman al-Farisi, Sahibul Kitabain, das ist der Mann, der die zwei Bücher hat, und zwar Bibel und Koran. Warum? Salman al-Falishi ist lange mit großen Christen und Dichöpfe vom Christentum gewesen. Und zwar diejenigen, die nichts geändert hatten und die nichts kassifiziert hatten. Und dazu ist er Muslim geworden und er hat sehr viel Wissen über Koran gehabt. Rabbi Ali r.a. erzählt in einem Hadith, oder er hat gesagt, Salman al-Falishi ist ein, tudo ist ein, eine Seh, die nicht trocknet, wenn es um Illen äh, geht. Und wir haben ein Hadith bei Sacher Al-Bukhari, in dem auch gezeigt wird, was für ein bisschen und was für ein Verständnis von Islam der Sacherr 이�gel hatte. Wir wissen, der Prophet Sallallahu aleyhi wa sallam hat ihn zum Bruder von Abu Dardra erklärt. Das heißt, er konnte zu ihm gehen und bei ihm zu Hause bleiben, immer wann er wollte, weil er als sein Bruder galt. Er ist einmal zu ihm gegangen und Abu Abu Abu Abu zu Hause Dann Dann sagte sagte er wie geht es euch? In Dunia. Und sie hat hat hat hat kein kein kein Interesse Interesse Interesse in in Der der Und auch damit gemeint der hat Interesse an Frau. Als Abu nach Hause kam ഹാസ്ബു ദർഗ അബുദർ Salman er Salman Salman Salman al-Farisi al-Farisi, al-Farisi er anhu hat hat gesagt, ich esse nicht, nicht du isst. Dann Dann Dann äh, Abu nicht weil er War, wie wir haben. Stand Abu Abu weil wie stand stand um zu beten. Dann ist Salman zu beten. ist ist ihm und ihm, und Und sagte schlaf, schlaf. Dann ist Abu geschlafen. Und am Ende der Nacht, im letzten Drittel, stand Salman al ഹു auf, und ging zu Abu Dardah und sagte ihm: "La tus ist jetzt, jetzt bitte." Dann in derinah gibe hak alaih hak. Du hast recht auf die Lehmst. Und dein Herr hat recht auf dich und dein Gast hat recht auf dich und deine Frau hat recht auf dich. Und geh zu jedem von diesen und sagest. Wir nutzten heute tag danach ging die zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gegangen und Abu Dardah ist zu den Propheten sallallahu alayhi wa sallam und hat ihm gesagt oder er hat ihm erzählt, was Salmanin färischi ihm sagte. Dann sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam Sadaqa Salman, Salman hat wahrgesprochen. In einer anderen Überlieferung bei Imam Ahmad sagt der Prophet sallallahu alayhi wa sallam Salmanu a'lennu mink. Salman hat mehr wissen als du auf der Tarda. Salman hat mehr wissen als du. Salman hat mehr wissen als du. Dreimal hintereinander in einer Überlieferung bei Imam Ahmad. Und hier sehen wir auch, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestätigt, dass Salman al-Farisi sehr viel Wissen hatte. Dazu, Salman al-Farisi r.a. Er war, er hatte ihn, er hat gesagt, sehr viel ihn. Dazu, er war sehr mutig. Und dazu, er hatte mit der Dunya sehr wenig zu tun. Er wollte nicht sehr viel, von Dunya haben. Er hat immer sehr viel gespendet. Und Aisha r.a. al-Ardaha erzählte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hatte immer eine Privatwirtung mit Salman el-Farishi bis wir dachten dass Salman el-Farishi uns den Prophet nehmen wird. Einmal hat al-Hatam al-Basih rahimahullah al gesagt Salman el-Farishi bekam 5000 Derhams im Monat oder im Jahr als er ein Amir war Und er war ein Amir über 3000 30 Muslime Und trotzdem als er die Khutba frei bei sich gemachte, der hatte nur ein Stock zum angehen, nur ein Kleid zum anziehen. Er hat dann die Herr zu angezogen und als er die Sitz und Wolte hatte, er auch die andere Hälfte gewischt. Und das Geld, das er bekam von der Kasse, hat er immer gespendet. In einem anderen Überlieferung sagt Malik Anas Anas Rahimahullah Salman Salman als er er er hat hat immer ein ein Schatten gesucht auf der Straße und und er hatte Haus Haus dann ist ein Mann zu ihm gekommen und er hat ihm gekommen gesagt o Salman, ich möchte für dich ein Haus bauen damit du ഹോമി ഉന് സമുഷ്ട Und damit du dich auch vor der Hitze schützt, wenn es zu weit ist. Dann sagte ihm Salman Fahirchi, ja, ist kein Problem. Und als der Mann ging, um mit der Arbeit anzufangen, sagte ihm Salman Fahirchi ganz laut, wie willst du ihm aber jetzt bauen, was für ein Haus willst du bauen? Der Mann antwortete, ich werde das Haus so bauen, dass wenn du aufstellst, dein Kopf mit dem Dach schlägst. Und dass wenn du dich hinlegst, dass deine Füße die Wand treffen. Dann sagte Salman al-Farisi, jetzt kannst du bauen. Jetzt ist kein Problem. Ich erlaube dir, mir so ein Haus zu bauen. Einmal war Salman al-Farisi zu Hause und er bekam einen Besuch. Als der Besuch kam, fanden sie, dass Salman al-Farisi dabei war, Brot zu backen. Sie sagten ihm, was ist das, Salman, du bist der Amir etc. und du bist am Backen. er sagte ich habe einen diener und ich habe ihn zu einem auftrag geschickt und ich habe gefürchtet ich möchte nicht dass er zwei arbeiten an einem tag macht wie sehr auch wie gottesfürchtig dieser mann war dieser sahabi und wie bemächtig er die ibadination war er wollte nicht dass sein diener oder der diener zwei arbeiten am einen macht ein arbeit reicht am tag Und Und Salman Salman Salman Salman al-Farisi, al-Farisi al-Farisi al-Farisi auch ein ein ein ein Mann, Mann, der der der viel Verwader hatte. Es wird erzählt, dass ein Tag Salman am Markt war, in als als als Amir. Da kam ein Mann, der nicht nicht Stadt gehörte. Und als er Salman ansah, Salman sah nicht wie ein aus. Und als dieser ihn sah, aus. dieser ihn dachte der Salman in der Stadt, Und und und er in Markt. Dann hat er in in hat hat hat hat was was gekocht und er hat Farisi, gesagt, gesagt, für mich. Das heißt, es gibt Leute, wir wissen in den Märkten, die die die die diesen Job haben, dass dass dass Einkäufe der anderen tragen und dass die dafür was bekommen. Hat nicht gesagt, hat das, was hatte, und ist mit ihm geg gegangen, ohne ജോ ഹിന്ദി ഹീാബ് ഹിഖി ദീ der ging zu der Rastreck von meine Partei war. Aber und der Rex er sah das die Leute diesen Mann dahinter in war der Christen und plötzlich einer sagte "Salam aleikum ja Amir." Und paar sagte "Bittet. Dann haben sie gesagt, das ist unser Amir." Und dann sagte der andere "Ich wußte nicht, dass du der Amir bist." Mir sagte die anderen sagte, das ist Jamalin Farisi. der Sahabi der sallallahu sagte sagte oh mir mir bitte mir, das ich ich ich nicht gib mir meine Sachen ich trage trage und und und was äh, du damit ich, damit du mir sagte, nein die die weiter bis wir zu dir ankommen ohne so so so war für so so gut ഇത് ഇത് ഗോസ് ദീ Nun ja, die gehört auch habe ich für das Zimmer genommen gemacht. Es wird erzählt, dass er am Sterben war, dass er zu seiner Frau gesagt hat, dass er jetzt bald gestorben kommt. Er sagte zu seiner Frau: "Oh geh und mach die Tür auf. Ich bin gekommen, da ich komme bald gestorben. Und ich weiß nicht von welcher Tür wie so gestern reinkommen werde. Mach die Türen auf. und ke wo angerickt sind und du wirst mich wie anschlafen sehen die kroche wie getan und dann ist Salman al-Farisi Qut al-Saiddana gestorben und er war so aus als ob er sogar schlafen würde die genanten der shira der geschichte haben gesagt dass Salman al-Farisi sehr lange gelebt hat sie haben gesagt er hat sogar 205 205 Jahre gelebt und sogar mehr Abdullah ibn Rajal gab 350. Abu Fila haben gesagt, der hat 250 Jahre lang gelebt. Radi Allahu anhu wardah. Und richtig, ist tot in der Zeit in dem Ragnar Mu'abba, der Khalil der Muslime. Da Salman al-Farisi. Ein ganz Ja, 250 Jahre und andere haben gesagt sogar 320. Salman al-Farisi, Radi Allahu anhu wardah. war ein großer Sahag. Als er geboren ist, wie wir gehört haben, der ist bei einer Familie alt geworden und gewachsen, die sehr reich war. Trotzdem hat er nichts mit dem Reichtum getan gehabt. Er hat Zürich überzunehmen gehabt. Das Geld, das er hat, hat er gespendet. Er hat die Wahrheit gesucht. Und wer sucht, findet. Er hat wirklich mit Ekhlas gesucht, was die wahre Religion ist. Und Allah A.W. hat ihm dann das gegeben was er suchte er hat an Islam gesucht und er hat die Wahrheit gefunden Jahre nach Jahre er hat so viele Orte gesucht er hat so viel gelitten aber am Ende hat Allah Azza wa Jal ihm das gegeben und das gilt für jeden jeder der wirklich die Wahrheit sucht und jeder der wirklich mit Ikhlas zu Allah Azza wa Jal arbeitet und sucht was ist das was Allah Azza wa Jal von mir will Allah Azza wa Jal gibt ihm Das, was er sucht. Er gibt ihm die Chance, den geraden Weg zu finden. Er gibt ihm die Möglichkeit, den geraden Weg zu erkennen und zu folgen. Und so war bei Salman el-Farisi. Al Allah hat ihn sogar so lange geleben lassen, bis er den Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, trifft und mit dem Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als Muslim die großen Ereignisse erlebt. Danach, als er... رضي الله عَنُوا عَرْضَهِ der Emir ibn al-Mada'in wurde er ist nicht dann ganz einfach ein Mann geworden der gesagt jetzt bin ich reich jetzt bin ich ein Herrscher ich mach was ich will trotzdem er hat immer sein Gehalt gespendet er hat nichts von seinem Gehalt genommen alles gespendet sein Essen hat er von seiner Hand gemacht und dazu niemand niemand der fremd war der ihn nicht kannte konnte merken dass er der Emir war Er war ein ganzer 105 Abu Amir ein ganzer 105 wir wir gesehen haben er hat es er nicht schon über die Leute geworden er hat nie al gnuts was er irgendeine große Macht hat wenn er die menschen unterdrückt oder was anderes macht wir haben auch gesehen dass er der ran bekam dass wenn er so nicht wird dass Allah azza wa jall mit ihm so nicht wurde wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem hadith bei sahih muslim gebracht hat zu zu gesagt, und Abu 'Salman gesprochen. In andere Überlieferung bei Ahmed, ഹാന സീസൂ ഗ്രായ മലബീ തജ് ദ വസ്ഫാശ് ഗജ് ദൈ വാർകല war gekommen. Nicht gefallen der Lautups. Äh kann wurde eine Nachbar, der noch einmal das erzählen mit Abu Sufyan und Abu Bakr, radiyallahu anhuma, Ulken Thoni werden. Ich habe diese Person nicht so richtig verstanden. Und wie gesagt, das riift eine Überlieferung bei Imam Muslim und zwar ein Tag ist Abu Sufyan ibn Harb, radiyallahu anhu wa arda, mit anderen Mena vorbeigegangen. ان و هو انسلمان اسعفي صهيب بن دلال فوبين جنين و اصلا انسلمان اسعفي سفي ابو سفيان جزاهم حق حق ايه قولنا زي gesagt ما اخذت شنو والله من عمق عدو الله ما اخذه فصاحت لشباتكم الله عز وجل هاب نيشتون هلس و دفون بالكف من ديسن فان من الله عز وجل ابي شيء انده مايته دا نيت ابو سفيان بن حرب Er er er er meinte damit, die Schwerter, die haben haben diesen Mann leider nicht nicht kriegen können. Das einfach, die die haben ihn ihn gekriegt. Zu Abu Als Abu Abu Sufyan. Bakr Bakr hat er ihnen gesagt, wie er sowas zum Scheich von von Quraysh sagen? Und vom von Qoreish, dass er ihn so behandelt. Dann ist Abu Bakr, radiallahu anhu arda sallallahu ിയാ ലോ ച അബൂ ബോ അതോ ان كانت تز قد قفل <سؤال> الله عليه وسلم يا ابو بكر لعلك اغضبتهم او ابو بكر هل زوجت توا في اعداد تونيش gemacht dann sagte der profeß sollallahu alaihi wasallam لا ان كنت اغضبتهم بنجو بنجو زي تونيش gemacht hättest oder wenn du sie zoni gemacht hast لقد اغضبت ربك جل وعلا dann hasst du Allah alaihi wasallam بنجو دي تونيش gemachtت dann hasst du Allah تونيش gemacht ist er Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala erdaat, zu ihnen zurückkat und hat ihnen die Frage gestellt, habe ich euch schon nicht gemacht? redet er jetzt auch nicht schonig so und sie sagt gemeint. Und da wisst ihr, das. das ist was zeigt, dass Allah Azza wa Jall mit, mit sie so nicht schonig geworden, also wenn sie auf etwas schonig so bei dieser Sache geworden wären, dann will wäre Allah Azza wa Jall auch schonig so geworden. Wallah ta'ala al-a'la. zu setzen, keine neuen Fragen da.